Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus, preparando uma noiva para Cristo. Boa noite para todos. Que a paz do Senhor esteja com todos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus, irmãos. A palavra é conhecida mas ela é viva e eficaz e se renova cada dia deixa o Espírito Santo falar com você e eu creio que o Senhor vai falar com a igreja nessa noite, amém? abre a Bíblia em 2 Reis no capítulo 4 2 Reis, capítulo 4 Quanto seja o nome do Senhor. Amém? Segunda Reis, capítulo 4. Amém? Quem encontrou, diga amém. E a palavra de Deus diz. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Chamou Eliseu dizendo. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem se havós. Para o texto aí, irmãos. Eu vou reler. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos para o texto aí, irmãos querido, essa palavra é conhecida mas é de grande ensinamento para nós e traz em diversas situações e entendimentos diferentes, porque como eu disse ela é viva e eficaz e se renova cada dia amém? Aqui nós deparamos com uma situação de uma pessoa que se encontrava em grande dificuldade. A mulher tinha perdido o seu marido e apareceu um credor, o credor para levar seus filhos para ser escravo. Isso era comum naquela época. Quando alguém tinha uma dívida que não tinha condição de pagar, ele dava alguém um ente querido para servir de escravo e servir aquela pessoa para o resto da vida. E diante daquela situação em aquela mulher se encontrava, ela não hesitou. Ela procurou um homem de Deus. Ela procurou o profeta Eliseu. Porque ela sabia que através daquele homem de Deus, Deus iria falar com ela. E de repente muitos se encontram nessa situação aqui nesta noite. Talvez o seu problema não seja um problema que o credor esteja batendo na sua porta. Ou seja um outro problema qualquer. E de repente diante daquela situação, você quer uma solução. Você quer uma saída. Você uma saída. E a Bíblia diz que aquela mulher procurou um homem de Deus. Porque ela sabia que ela ia ter a resposta de Deus. E tudo que nós temos que fazer é isso, irmãos. Naquela época, Deus falava ao seu povo através dos profetas. Hoje Ele fala através da palavra. Não quer dizer que Ele não pode usar alguém ou algum profeta para falar com você mas ele fala direto através da palavra. Mas infelizmente, irmãos, muitos quando se deparam em uma situação de luta e de dificuldade, ao invés de ela buscar a solução em Deus, ao invés de ela buscar a saída através do entendimento que a palavra de Deus dá a ela, ela vai buscar a solução no mundo, vai buscar a solução no homem natural, e ela acaba se atrapalhando essa mulher ela não correu a agiota para ter a solução do seu problema e quantos em nosso meio tem feito isso diante de uma situação financeira, de um problema financeiro ele corre direto para apanhar o dinheiro emprestado com o banco, para apanhar o dinheiro emprestado com a agiota é e ao invés de solucionar um problema ele vai criar um outro problema Querido, Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. E toda a sua atitude fora de Deus não vai te trazer a solução que você tanto almeja. Toda saída que você busca fora da presença de Deus, fora da palavra de Deus, não vai trazer sossego e paz para a sua alma. Você só vai ter paz e sossego Se as suas decisões Estiver diante de Deus Estiver de acordo com o Senhor Estiver no centro da vontade do Senhor Não busque solução em outro lugar irmão. Muitos Por muita das vezes não achar e encontrar a solução Num instante, num momento em que ele vem à igreja para buscar Ele desiste Ele fala, não, a minha solução é eminente. O credor tá lá na minha porta. E se eu não for lá e conseguir um dinheiro emprestado com um agiota, com quem que quer que esteja, ele vai levar o que eu tenho de precioso, a minha casa, o meu carro. Ele vai me tirar o sossego e a paz. Não busca a solução em Deus e não espera a resposta de Deus são ansiosos. Aquela mulher buscou o Senhor. Foi ao profeta porque ela sabia que através do profeta Deus falaria com ela. E o texto continua. E Eliseu lhe disse que te eu, que tei te de eu fazê-lo declara-me o que é que tens em casa e ela disse tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite para um pouquinho irmãos o que é que você tem em casa? não tem nada? o que é que você sabe fazer? nada? Muitas vezes o inimigo tem cegado esse entendimento, irmão. Ele diz para você que você não é capaz, que você nada possui, e você acaba acreditando nessa mentira do diabo. Deus quer prosperar a sua vida, irmão. E creia que você é capaz. Deus quer prosperar a sua vida naquilo que você sabe fazer, naquilo que você possui. O milagre de Deus na sua vida está ligado diretamente à sua ação, à sua atitude. Tudo que você tem que fazer é se levantar contra aquela situação, não aceitar aquela situação que se levantou contra você. E Deus vai operar o um milagre através da sua atitude. Mas muitos têm cruzado os braços, esperando vir de, outro, de um lugar qualquer que não seja através da direção de Deus. que você sabe fazer eu sei costurar outra coisa qualquer o que eu tenho não é muito o que eu tenho mas você vai apresentar a Deus e Deus vai prosperar aquilo que você tem Deus vai capacitar suas habilidades irmãos que você não vai nem entender pra você conquistar aquilo que você precisa aquilo que você tanto almeja e muitas das vezes nós temos um entendimento também errado de que porque estamos na igreja o mal não se levanta contra nós isso não é verdade Jesus nos ensina que no mundo tereis tribulação mas ele diz o que? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E diz mais, que sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Em segunda crônicas um pouquinho à frente aí, irmão. Para compartilhar esse entendimento com você. Segunda crônicas Eu vou ler no versículo 31 No capítulo 31 Versículo 20 Todos encontraram? Amém? Capítulo 31 Versículo 20 Amém? Assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Capítulo 32 Capítulo 32 E depois dessas coisas e dessas fidelidade, veio Sennacherib, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Sennacherib vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu de acordo com os seus príncipes, E os seus homens valentes taparam as fontes das águas que havia fora da cidade, e ele e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: Porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. No versículo 5 ele diz: E ele cobrou o ânimo, restaurou todo muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, e levantou também outro muro por fora. Fortificou a da cidade de Davi e fez armas e escudo com abundância. Pois oficiais de guerra sobre o povo reuniu-se nas praças da porta da cidade. E lhes falou ao coração, dizendo... Sede forte e corajoso. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria. Nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne. Mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequiel, rei de Judá. É tudo o que temos que fazer, queridos. O rei Sanaquerib, o rei da Síria, simboliza as ações do diabo contra nós. E a Bíblia diz que Ezequiel... Estava na presença de Deus. Começa dizendo, no versículo 21, o no versículo 20 do capítulo 31, que assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, o nosso Deus. Isso significa, irmão, que o fato de você estar na igreja, o fato de você estar na presença de Deus, o fato de você estar fazendo aquilo que agrade ao Senhor, não quer dizer que o mal não vai se levantar. Mas a Bíblia declara que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedor. E Deus muitas das vezes eles no ele ele permite que o mal sobrevenha para que nós sejamos provados. O Senhor nunca deixa que nós venhamos a entrar numa batalha e sair dela pior do que entramos. Todas as lutas que se levantam contra nós é para nos fortificar na caminhada com Deus. Quem crê nisso diga amém. Diga graças a Deus. Eu não estou fazendo aqui, amados, uma alusão a você, a você aceitar, aceitar o mal, ou seja, a você aceitar as lutas na sua vida. O que eu estou querendo te dizer é que você não deve recuar diante das lutas. Sede firme, sede forte, corajoso. O Senhor não tem prazer... Naquele que recua. E Sennacherib fez o quê? E Ezequias fez o quê? Dobrou o ânimo do povo. Se levantou. Ergueu os muros. Se preparou para querriar contra o rei Sennacherib. E é isso que nós temos que fazer, irmão. Se levantar contra toda a hoxa do mal. O diabo, ele faz um alarido, ele faz um alvoroço. E se você não tiver firme na direção de Deus, você acha que ele vai te detonar. E nós temos que nos proceder desse jeito como Ezequiel se procedeu. Dobrou o ânimo. Se fortificou. Se levantou contra aquela situação. E no versículo 21 do capítulo 33 32 diz... Nós paramos no 8. Versículo 21 ele diz... Então o Senhor enviou um anjo... Que destruiu todos os homens valentes... Os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria... E este com o rosto coberto de vergonha... Voltou para sua terra... Tendo ele entrado na casa de seu Deus... Os seus próprios filhos... Ali o mataram a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Sennacherib, rei da Síria, das mãos de todos os inimigos e lhe deu paz por todos os lados. Amém, igreja? É desse jeito que temos que nos portar, irmãos. Não recuar, não desistir. O diabo oferece, apresenta para você uma situação. E você olha para aquela situação e acha que realmente você não vai alcançar a solução. Davi, no Salmo 111, ele diz. Elevo meus olhos para os montes. Na medida em que ele levou os olhos aos montes, que ele levantou os olhos, ele viu que acima daqueles montes estava o Senhor. E ele concluiu, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quem crê nisso, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Volta o texto lá, irmãos na segunda reis Segunda Reis, no capítulo 4 onde nós estamos. Do século 3. Então, disse ele, Eliseu falou: Vai pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias não poucas então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte a que estiver cheia para o texto um pouquinho irmãos. Eliseu deu uma direção àquela mulher que foi pedir a ele a solução do problema que tinha se instalado contra ela o que que você tem em casa? eu não tenho nada eu tenho uma porção de azeite pouco azeite ele falou vai pegue emprestada vasilhas não poucas ele não disse a quantidade de vasilhas que ela teria que pegar por que irmãos? A quantidade de vasilha iria expressar o tamanho da fé daquela mulher. A fé daquela mulher ficou expressa na quantidade de vasilhas que ela conseguiu emprestada. Por isso que ele não falou contra as vasilhas. O milagre iria se materializar na vida dela, mas dependia da fé dela. E o tamanho da fé estava expresso na quantidade de vasilhas que ele iria alcançar. Deus quer operar um milagre na sua vida. Mas depende da sua fé. E o tamanho do milagre está ligado diretamente ao tamanho da sua fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Crê tão somente a Você vai ver a glória de Deus. E o texto continuou, continuando. Ele disse Entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Entra no teu quarto. Deus falou com Abraão, sai do meio da tua parentela. Que é muito das vezes, amás, você está em um lugar que algo impede você de exercer a fé. Se ela estivesse num lugar em que alguém estivesse ali falando com ela, comentando algo com ela a respeito daquela atitude dela, iria falar para ela: você é louca. E isso iria fazer com que A fé dela seria paralisada. Não permita que palavras negativas vêm atrapalhar a sua fé. Não permita, irmão. Quando alguém vier falar para você que você não vai alcançar, você sabe que aquilo não tá vindo de Deus. Não aceita. Rejeita as palavras negativas. Os pensamentos negativos. Tudo aquilo que vá Impedir você de alcançar a sua benção. Tudo aquilo que vai enfraquecer a sua fé. Rejeita. Por isso o profeta deu uma direção a ela. Recolha no seu quarto. Fecha a porta. Você e seu filho. E as vasilhas que forem enchendo, vai deixando de lado. Não olhe para ela. Não olhe para ela. A bênção que você vai conquistando, você não tem que ficar com o seu coração nela. Deixa de lado e avança para o alvo. Porque se você parar para contemplar a benção o milagre vai cessar. Você conquistou a sua casa, o seu carro? Não fica namorando aquela bênção não, irmão. Se liga no abençoador. E tudo que o inimigo quer é que você desvirtua a sua atenção. Que você volte para as conquistas materiais não, se liga no alto o seu alvo tem que ser o Senhor Jesus Ele é o abençoador deixa de lado não olha para a vasilha não contempla que está cheia porque se ela parasse para olhar aquela que está cheia o azeite iria cessar irmãos. ela não iria conquistar mais quantos têm feito isso? Quando você tem lutado para conquistar alguma coisa na sua vida e quando ela recebe aquela benção, ela fica ali paralisada. E às vezes dá muitos anos na igreja e não alcança mais nada, por quê? Porque ela botou o coração tão somente naquela conquista e ficou por ali. Será que Deus não queria prosperá-la mais? Com certeza que não. Deus quer te prosperar em muito mais. Deus quer te dar muito mais. Deus quer te abençoar em todas as áreas financeiro, na família, na saúde. Muitas vezes alcança uma bençoazinha e para por ali. Por que será? Será que Deus não tem poder para abençoar muito mais? Não, meu irmão. Que o diabo faz com que a pessoa fica presa aquilo ali que ela conquistou. Amém? E partiu pois ela E fechou a porta sobre si e seus filhos. Este lhe chegaram as vasilhas e elas enchiam. Cheio as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu. Não há mais vasilha. Nenhuma. E o azeite parou. Ela só foi dar por conta de que ela tinha condição de alcançar mais quando ela estava diante das bênçãos e viu que a fé dela ela mesmo que tolhou ela mesmo que colocou o tamanho na sua fé ali já não tinha mais jeito se ela tivesse conseguido mais vasilhas ela ia ter mais azeite Amém, igreja. O seu milagre depende de você. O que você tanto precisa, não depende de Deus. Depende de você, da sua atitude. Depende de você se levantar e se colocar com base na palavra de Deus. Diante de todas as situações que se levantam sobre todas as coisas sou mais que vencedor assim a palavra de Deus me diz a Bíblia fala irmãos que sem fé é impossível agradar a Deus nós já falamos isso aqui e a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra também sabemos disso e nós porque nós não agradamos a Deus quando não temos fé porque quando você não tem fé, irmão você está simplesmente dizendo que tudo que está escrito aqui é mentira quando você não tem fé você está falando que Deus é um Deus mentiroso por isso a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus E quando você não acredita que você vai alcançar, que você vai conquistar, que o mal que se levantou contra você, contra a sua família, contra o seu ente querido vai cair por terra, você está desacreditando na palavra. E se você desacredita na palavra, você está desacreditando de Deus. Você está falando para ele em outras palavras, você, o Senhor é mentiroso. Mas o diabo usa isso de outra forma do dibriano, o entendimento de cada pessoa, para que você não tenha no seu coração esse entendimento, de que quando você não crê que Deus vai operar, você está chamando ele de mentiroso. É quando um filho chegasse para você, papai, o senhor vai fazer isso para mim? Vou. E filho não acreditasse naquilo que você está falando a minha filha vai me perguntar uma coisa ela tem que falar o seguinte, o senhor promete? ela só vai crer naquilo que eu tô falando, porque o só vai falar que eu prometo, eu posso falar com ela várias vezes, não minha filha, o papai vai comprar o papai vai trazer, mas ela, o senhor promete? se prometeu, ela fica descansada queridos, creia na promessa de Deus creia na palavra de Deus você não vai alcançar o que você quer se você desacreditar nessa promessa Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, versículo 7. Foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. É assim mesmo. Que se porta a pessoa que anda na presença de Deus que está na direção da palavra de Deus é assim que acontece com a pessoa que vive na dispensação da graça do Senhor amém queridos não aceita outra proposta para sua vida para sua família para para solução que você tanto precisa. Não aceita outra proposta que não seja da palavra de Deus. Aquilo que Deus falou ao seu respeito vai se cumprir. Amém? Todos entenderam a palavra? Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Põe a mão sobre o teu coração. Amém? Seja o nome do Senhor Oh, aleluias Só o Senhor é digno de toda honra Toda glória e todo louvor Não há outro além de Ti, Senhor Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Em oração mais uma vez Para agradecer, Senhor Deus pela Tua palavra. Agradecer pelo Teu agir, Senhor, em nosso meio. Vem, Espírito Santo. Vem envolver, Senhor, esta pessoa que o Senhor trouxe nesta noite. Meu Deus, que essa palavra, Senhor Deus, venha frutificar no coração da Tua igreja, Pai. Oh, aleluia. Louvado seja Teu nome, Senhor. Louvado seja Teu nome. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor.